Ми ж не знаємо. Ми нічого не знаємо одне про одного. У нас перевернуті уявлення про людей і про себе. Як на чорно-білому негативі. Ніхто нікого не любить, не жаліє. Ніхто нікому не співчуває. Камінні люди оточують одне одного – і не здогадується, що вони – цвинтерні монументи. Можливо, тому я так люблю цвинтерну тишу, цвинтерні квіти. Але там також ретуш, втікання від правди, вульгарне повернення в молодість. Хіба оці фотографії з макіяжем, далекої молодості, якими обліплені пам'ятники померклих мало не в столітньому віці, не є підтвердженням того, що навіть по смерті людина хоче заблокувати себе молодою. Хіба це не є доказом марнославства тієї самої бетонної огорожі без щелин, що й у цього тюремника. 14 серпня. Я занадилася сторожувати дачу ціле літо. Коли дивлюся, як на очах міняються довколишні барви, мені легше. Перші дні я могла незмигно дивитися на кожну окрему квітку годинами, аж до очамріння. Іноді навіть здавалося, що я вловлю момент її росту. Але це була чергова омана. Мені вдалося зафіксувати хіба що нічний ріст огірків. І я цьому втішалася так гостро, ніби натрапила на скарб. У день я помірила один симпатичний огірочок. Із звичайних ниток зв'язали для нього сорочечку дещо завищеного розміру. Одягнула зеленого карапузика, полила кущ літеплою водою, а вранці побачила, що сорочечка на виріст за ніч виявилася замалою. На ранок я ходила по городу, мов причмелена. Мені здавалося, що я стала свідком росту дитини. Я обмацала свій живіт. Він був майже запалий. Я знала, що він неспроможний зачати життя, бодай маленьке, як виросли за ніч огірок. І я почала шукати на дачі отруйних пігулок. Ніде нічого, навіть анальгіну. Тоді я перевернула до гори дном комірчину з інструментами та інвентарем. Ну, хоч би якісь залишки лаку, чи фарби, чи, бодай, оліфи. Я готова була залити себе будь-якою гидотою, яка б спалила мої нутрощі і звільнила від самої себе. Але ця безжалісна докторша забрала навіть оцит із кухні. Не піду ж я до сусідів просити отрути. Я більше не можу дивитися на ці гидкі огірки жаб'ячого кольору, і вигляду, і знати, що в моєму череві не може бути нічого живого. Ні глисти, ні солітера. Там невидима і безіменна пустеля. Там руїни після атомного вибуху. Надмірне радіоактивне тло. Туди може втрапити хіба що огірок». І той зогниє відпустки. 15 серпня